al-sharihu rahimahullahu ta'ala qawluhu wa mithlu zaliruslihi basami'a wa mithla zaliruslihi artinya dan seumpama ini ialah bagi segala rasulnya rasul Allah wa uh, wajib kenan seumpama ini bagi segala rasulnya rasul Allah alaihi uh, musallatu wassalam anak wayak janah no, maksudnya jadi nak rayak kata wajib atas kita oleh semua mukallah Wajib kena-kena juga Bahaya yang wajib bagi Rasul, Sifat-sifat hak wajib bagi orang jadi Rasul Juga sifat-sifat yang mustahil atas orang jadi Rasul Dan sifat yang harus bagi mereka itu Kita kena tahu supo so, lah hak kita kena tahu bagi wajib mustahil, mustahijai bagi Allah tu maksud kata wa mithlu li ruslihi ha sikit dia bercakap kemudian syarah kita nak jaga baca ni di segi nahwu nak jaga nahwu sikit tu ha, syarah kata ya zuqira atu mithlu bil ra'in tu kita hikayat harus oleh baca mislu tu dengan rapak Wa mitluza Haa boleh baca rapak dia kata Kalau kita baca rapak Fata kunul jumlah tu Maka jadilah jumlah itu Dia panggil jumlah musta'nafatan Ini keedah nahul apa istilah dalam ilmu nahul lah ni Atau panggil jumlah tu jumlah musta'nafah Wa isti'nafiyah bukan wa hara ta'da'a Hmm. Atu ah, kita baca wa mithlu za mubtada li ruslihi takun ma jadi khabar. Sabik dia kata ai mubtadaun wa khabarun fa takunul jumlatu mustanafatan. Apa makna mustanafas? Ini ai mubtada. Ai mubtadaun wa khabarun. Artinya ia artinya mubtada ah, da khabar. mana baca? Baca mislu muqtada Li ruslihi itu ta'lub ta mahzuh itu jadi khobah Bila takdib bunyi gini Wa taqdiru Dan bermula takdib ibaratnya Wa misluza kainul li ruslihi Bermula seumpama ini Apa ini? Maqad wajabalillah waljaiz walmuntani' Barang seumpama ini seumpama barang yang wajib bagi Allah, yang harus bagi Allah dan yang mustahil atas Allah tuh. Seumpama ini kainun adalah ia mikluzalikar li ruslihi bagi segala rasulnya. Ah, tu dia uraya ibaratnya bunyi gitu. Wajjuqiraaatuh bin nasbi dan harus boleh bacanya baca mitlu tu baca dengan nasak boleh baca wa mit laza ha kot tu pula ha sebab tu kita nak tahu nahun sarah tu bila dia bercara lagu ninggap bahajaklah ha sebab tu kita kena tekal dalam medan nahun sarah tu belagik kita bodak tu kena tekal dalam medan nahun sarah mm ah <tuh> ha, kita tekal dalam medan tu wa ha, mid baca dengan nasak boleh juga dia kata bila kita baca nasak bak tu baca nasak atfan grano ada pada tu illah pada kata qiraatuhu sebab apa boleh baca dengan nasak ah ha, atfan ah ha, kerana atah ha, ilak sini ini dah pada nasak boleh bacanya dengan nasa sebab pun nasa at -tan, kerana ataskan ala maqad wajabah Haa, wa mislah ni atas pada maqad wajabah jadi maf'u bagi ya'rifah dari matah dulu fa kullu man kulli fashar an wajabah alaihi an ya'rifah ma, ha, ma, ma ma tu maf'u ya'rifah kalau gitu mislah atas pada ma tu jadi atas pada pak nasa maf'u maf'u Hmm. Abang tu baca boleh baca wa mith jadi kedainya maka atas tiap mereka yang mengalah itu wajib atasnya ayy ya arifa bahwa kenal ia akan mith laza. Ah sebab berkata sah baca mislalah. Atfa anala ma wa ma ba'dahu. Atas ke atas barang qad wa ma ba'dahu dan barang kemudiannya apa barang maliyah jadi minal wal mumtani patut atas atas baca nasa kedi gini wa takdiru wa wajab alaihi dan wajiklah atas atas kulli man kullifah kalau nak turut maksud alaihi alal mukallaf Lalu, wajilah ala kulli mukallafin hatu hak kata matanya man kullifah tu Wajahlah Alihi ayat pada kuli mukallafin, wajib oleh ayat yang rupa bahwa kenal ia akan mit la zalika, akan seumpama demikian itu, li rus lihi bagi segala Rasul nyawa Rasul Allah. Berkata, berkata, wajib bahwa kenal ia mit Aka seumpama zalika seumpama demulkiah itu Demulkiah tadi ha, Maqadu wajabak wa maqadahu Lirus lihi bagi segala rasul ha. Itu ada ibarat Maksudnya saat ini je Nak ayat kata Kita ayat ada akal Siapa umur ni wajib lah Sarang atas kita Kena kita kena hukum akal ya Wajib mustahil haru amak ha, wajib bagi rasul atau wajib bagi Allah mustahil al ha, haruf bagi Allah begitu juga kita tahu bagi yang wajib bagi mustahil bagi haruf ha, bagi orang jadi rasul wajib hauz kata juga ha, maksud luar tu belah tu Kemudian, muliam kira kaedah pula wa ifradus mil isyarat ini tak hubungan kat dengan nahmulaji kaedah dan bermula mengifrak ta'i isyarat mana mendata ta'i isyarat tu dengan lafa yang muprak mana la za isyarat yang muprak bukan tu Haa, kalau tasniyah zaini ha kalau jamak dah ha pergi kepada ha apa dia alati al kah ha alah ha apa dia tu Isi isyarat hak jamak gig pada hulaiko. Ah, ha, tengoklah, tengok di apa di di musar ilah nubula. Kalau gitu di sini ini magi dengan isim uh, mupra. Isi isyarat yang mupra. Maksudnya katawa za wa, wa iprodusmil isyarati dan bermula ipra dengan isi isyarat mendata ke isi isyarat dengan apa yang mupra tu. Ma'an audi iserta kembali nya kembali ism al itu kembali li mutaaddidin yani li musharirin ilaih yang mutaaddidin hadana tu hah maknanya mushar ilaih tu banyak wak mari isyarah tu dengan la pamper supaya kata pakai domi domi mopra tempat rojoknya pada jamuk. Ah ha, macam mana tu? Ah ha, tempat kumbalinya banyak. Ah ha, ni. Tapi mendadaknya istimewa perak. Ah ha, itu ialah nazaran li takwili baca kita. Nazaran alih tu sekaligus nak samares per alihlah. Bukan tu kerana rapat huruf sak ni tu anak ha, samares sebenar alih ra tu, nazaran ha, kalau kita boleh tulis tang ni kita pengel sikit nazaran kerana tilik jadi wa iqradu mubtada ah ha, khobanya tak muta'allab bagi nazaran tu ha soalnya maknanya ha, mahzuh lah nazara ilah situ wa iqradu min isyarati ma'audihi li Kainun ataupun hasilun Ngagoran li tu dia Kerana tilik Li takwilihi Kerana tilik kepada takwilkannya Ke isi isyarak Takwil bil mazguri Haa, Jadi klik situah Wa misluza dan seumpamu ini Apa ini? al-mazkur minna ha, takwil itu atah takwil belah tu <coughs> ha, Karena kerana kepada ta kepada takwilkannya ha, ta ke isyarat takwil bil mazkur wa mithlu za ay al-mazkuri ah takwil kita alladhi huwa al-mazkur Kenapa apa yang telah disebut tu no. <coughs> yak ialah al-wajibu wal mustahilu wal jaiz ah ha, kalau bila <coughs> Bila pokok tu tu big trigon dah. Ah ha, tiga dah wajib mustahil ja'i fa'a wajib nak kata ke banyak mana? Ah ha, sifat bagi orang jadi rasul hak wajib pak, empat mustahil ialah yang lawan bagi empat bermakna empat juga dan yang harus tu ialah tiap-tiap sifat ni semua sifat manusia. Apa banyaklah a'pra'. Ah ha, tapi takwil dengan al-Malik. Habis ha tuduh dia pengkakah kaedah nahwu dalam kita nak berjalan tarikh ibarat. Dan daripada sini kita reti cara bercakapnya Quran. Ha, habis abet ilmu kita dak bercakap cara Quran. Ha, tidak kita dah dakwah sajalah. Ha kalau kita mengaji dalam bentuk kita nak pandai bersarah ceramah kata kita main rajak pada Quran. Hai. Hey. Mai kita kembali kepada Quran. Ha, klik klik klik sungguh eh? nak qiraat. Tengok tengok tengok sudah. Astagfirullah lahana merupang mai ruh <sukai> kembali kepada Quran ah kelih tak kena ah ha, tu dia nah ani ha, panggil kata kita nak kembali kepada Quran mesti kita kenaliti dan ilmu ala-ala bagi kita memahami Quran ha, di antara lain tengok jara, mupra, ha, lah tu. Ha, tu dia cara isyarat mufrat ah ta'wilah tu ah dia dalam dalam kaedah dia orang panggil ini Uh, tak kala musannath kata wa mithlu satu cara baca boleh mislu Jalannya begitu mubtada qobanya mahdhuf apa dia ni ha kedekah inung ha, dia boleh baca mithla atah jadi pakai wa atah ha jimelah ni jumlahlah tu jadi ma'tufah ha. ha, ada ko dulu kalau baca wa dia panggil wa istinah ha, ni satu jumlahlah suku tak ada sakuk nak hak dulu Ha, lepas tu main berkecap pula betul Zah za isi isyarat ni isyarat ke mana Seumpama so, ini ini klik ke ah ha, Klik kepada kata Al-Wajib Mustahil Ja'is Haga nak kata ini dengan memperak Sedangkan tempat klik ni Tempat musyar ilah ni tiga lah dengan Al-Mazqur ah ha, tu dia deh Habis Haa tu beralih pula Wa asyara Haa ni, ni Kalau kita kata cara baru ni Kak Bubuh nurta Cuk Situ Haa Bercut Situ Mananya habis Haa ni istinah Suku pula Haa Ataupun kalau bahasa nuskah baru Orang tahu kita Cara baru ni Kak Ya mula baris lain lah ni. Habis kat tu Kak Tuk Haa cut Situ Haa Buat baris lain Haa Ya nas mula Wa asyara Al-musannifu dan telah isyarat oleh mutannih dengan lafaz dengan lafaz mislu tu kita nak hikayat nak cerita hok dalam atas mithlu atau misla uh, telah isyarat oleh mutannih Syekh Ibrahim al-Ba'a uh, al-Laqani dengan lafaz mislu itu dia nak isyarat ke mano isyarat ilah tang le ada isyarat ila anna alwajiba fi isyarat kepada bahawa sebarang yang wajib sifat-sifat yang wajib pada hak pada zat mereka itu za al rusul alaihi salatu wassalamu khaba anna at-taramah wal mustahila isyarat kepada perkara yang mustahil wal jaizah dan perkara yang haram Sipak-sipak yang haruh bagi orang yang jadi rasul. Sipak yang mustahil atas orang jadi rasul. Dan sipak yang wajib bagi rasul. Semua itu. Laisat hiya ainal wajibi fi haqihi ta'ala. Itu jumlah khabar. Annal wajibah. Isyarat kepada bahawa sebab wajib hak bagi rasul itu. <coughs> bukan ia <coughs> diri wajib pada hak Allah ta'ala. Bukak hati Allah. tengok siapa yang wajib bagi Allah tengok daripadanya ada wujudnya Allah. Kalau gitu ada Rasul bukan wajib. Nah, esoh Allah taala siapa dengan yang wajib bagi Allah bersifat dengan esoh. Ah, berbilang mustahil Rasul bukan esoh. Eh, nama. Ah, dek kemudian. Kalau itu sifat yang wajib bagi Allah lain daripada sifat yang wajib bagi Rasul bukan a'in tu lah. Hati-hati-hati, Wamithluma, Wamithluza, Anak isyarat kata, Yang wajib pada hak Rasul ialah bukan a'in wajib pada hak Allah Ta'ala. Wal-mustahila leisad hiyya al-mustahili, Haa, a'in al-mustahili. Laisat hiya aynal wajibi Fi haqi ta'ala Wal mustahili wal ja'izi Atau pada wajibi Bukan ia aynh mustahil Bukan ia aynh yang haruh bagi Allah ta'ala Haa nak ayat lain-lain Sebab tu orang main mislu tu Kalau gitu <tuh>. Fal muradu Maka yang dikhanaki Aibil misliyah Haa khanaki dengan kata seumpama di sini Al misliyatu Fi mutlaki wajibin wajah izin wa mustahilin Haa, Maka muraknya Al-misliyatu Dia panggil ya masdariyah Ta'wil bunyi Kau nuhu mislan Maka murak Maka yang dikhanaki dengan misl itu Ialah al-misliyatu Jadi yani, kau nuhu mislan Keadaan umpamu Pada semata-mata wajib Ja'id mustahil itu ya Wah ini keperluan aprak dan jika berlainan kalau pakai awal ha ini tidak bersah pada ha berlainan oleh segala aprak betingan wajib bagi Allah tu wujud ida bapak mukhalafah ah terus ah wajib bagi Rasul tu sidik amanah tabligh fatana aprak lain lain wal adillatu atas ada dan berlainan oleh dalil-dalil ha, Dalil bagi kata Allah tu ada Allah sedia Allah kekal Dalil dia Alam ini ha, Dalil kata rasul tu Orang jadi rasul tu Benar? mukjizat. Ha, nah Dan dalil nakli Begitulah Dalil lain-lain Tapi naknya nak rakyat kata bagi orang jadi rasul pun ada kala sifat yang wajib pada akal bagi mereka itu. Sehingga kita tak terima orang yang dakwa diri jadi rasul tiba-tiba tak sifat dengan benar. Tak terima. Orang yang dakwa diri jadi rasul tiba-tiba tak amanah. Bukan. Haa. Demikian juga itu rasul siapa tangga wajib akal. Mustahil akal. Tangga itu maka begitu juga orang yang berjalan jejak langkah rasul seperti para ulama para syuhada para siddiqin para aulia ada al-salihin tu juga sepatutnya kalau kita dakwakan kita tu jadi seorang yang tersebut tiba-tiba cakap bohong ke dia ke dia nipu ah teh teh ni payah moleklah kita nak jadi seorang ulama nipu kita nak jadi seorang awliya nipu oh ibu karyo ha, sahabat kita kena kena uswah kena buat teladan kepada rasul rasul sifat amanah kita tidak wajib akli cuma wajib syarok ha, Atah kita umat ni wajib syarok bersifat dengan benar tak benar bohum dosok wajib syarok kena amanah tak amanah dosok ada puak orang jadi rasul ni wajib akal lagi syar'i. Hmm betul li. Mana nak tak terima orang jadi rasul tak sifat dengan siddiq. Lagi pula berdosa tahwi rasul. Ha jadi lain beza situ ah ha, kita umatnya rasul, orang jadi rasul sifatna siddiq tu wajib akli lagi syar'i. ada ha, adapun kita umatnya wajib syar'i. Wajib sifatnya benar tapi wajib syarak. Bukan wajib akli dah. Ha uh, dia, dia wajib kena bersifat dengan amanah wajib syarak kita ni. Ha uh, mesti kita kena amanah betul. Ha uh, haram atas kitanya apa dia tu belak dan khianat. Hmm tadi ada pore rasul tak terima pada akan sifat khianat. Tu beza. Haa baik Sebab ha, itulah apa dia tu Bila kita nak berjalan tu langkah jatlakah ugamu tu langkah rasul Maksudnya kita nak bawa ugamu Kita kena elakkan diri daripada cakap bohong Kita kena elakkan diri daripada khianat Kalau kita tu nak da'wa Kita tu nak berjalan jalanan, jalanan Nabi-Nabi Tiba-tiba kita khianat buka Wajib ha, kita tentang Haa tu dia Sekalipun berrupanya elok Berpakaiannya elok Tak ada kira Pakai Ibn Abla boleh buat hmm, Walau sekalipun Ali hmm, Iblis Ali lagi hmm, Itu dia <tose> <tose> <tose> <tose> Haa begitu pula Jadi seolah tanya Danu musanah jita tak atas rusul Wa misluza liruslihi Fa istami'a Gita tak atas rasul. Anbi ha, nabi macam mana? Oh dia kata wa inna dan hanya telah menentu ia musannif ar-rusul yani zikr ar-rusul menentukan akan sebut rasul. Apa apa tak kata anbiya' masalah ini. Ha masalah wa mith wa mithlu zalil anbiya' fattami'a boleh tu pun Nah, tapi kena hadzah makna wa mitluza lil'anbiya pastami'ah ha, boleh juga tu ha, kan kata seumpama ini adalah ia bagi rasul-rasul kan kata seumpama ini bagi nabi-nabi oh menentu kesbuk rasul itu li'anna ba'bama ya'ti kerana bahawasa setengah-setengah barang ay minasifah Setengah-setengah barak, arti setengah-setengah sipak, mayati yang lagi ada data itu, ialah kita lakukan cubaan. Luhasum bhi tertentu iyo iya bagumal bhihmi Rasul. Ah, sabak tu dia tahu Amirul Zalim Ruslihi. Karena setengah-setengah sifat daripada Hak Musanna kita bila itu tertentu ia dengan uh, mereka itu dengan rusul je Adunal ha, anbiya itu bagi nabi-nabi. orang jadi nabi tak siapa ngasih pak ni. Ahun doklek. Seperti apa? Kata beliri. Ha, seperti sifat tabli? Kahli listik sok. Ah, ha, kata ha, Nah, seperti kahli listik sok. Baiklah, kahli listik sok. Ada lagi kalau lain pada ni. Misalnya sebut pak sidik amanah tabli apa nak? Ha, Pak Tuhan tiga lagi muafakah Orang jadi rasul Juga orang Nabi saja Mesti sifat sidik ha, Orang jadi Nabi Mesti sifat dengan amanah Orang jadi Nabi Sifat dengan papanah Ada pun dengan tablis so, tu? Tidak Karena orang jadi Nabi saja ni Allah tidak suruh mereka menyampaikan hukum kepada umat Hanya beritahu kepada dia untuk amal diri je Pak ha, tu, Tuhan suruh menyapa Pak Tuhan tablis Ah ha, makum sanah sebut pak sidik amanah tabligh papana kemudian setengah sifat hak musanna sebut tu tertentu dengan rasul tidak ada di orang nabi sebab tu musanna kata wa miruz li ruslihi tak kata lil anbiyah tu oh Habis, sejak tu jalan hadis ya tu Cuma ada juga setengah ulama dia kata At-Tahara jadi Nabi itu bersifat tablir juga menyapa juga Tapi menyapa dengan maknalah ni Beritahu dirinya Nabi Itu ya Menyapar belakang itu Beritahu ke manusia kata aku Nabi Allah Ta'ala Supaya apa tu? Supaya orang tak keliru Kalau dia buat amah pelik pada orang ramah pun Jadi orang tak kata apa Kerana dia Nabi Allah Tapi dia tidak ganggu orang eh? Ha sebab Tuhan tak ada tak ada suruh tahdia menyapa tahu tu dia. Cuma saya nak royak kau sebagai nasihat, sebagai renungan. Tak apo. Kita ni kena gini, kita ni kena fikir. Ha bentuk nasihat tak apo menyapa hukum tak ada suruh. Ha tu dia. Tu dia jadi nabi. Padia nak royak siapa nasihat siapa tu? Ha tu dia lah Hmm tu dia wa qawluhu. klik mata pula tu dan katanya kata musannaf pula fastami' ah ha, di akhir bait di akhir baris tu kan ha, wa mithlu zali ruslihi fastami' ah ha, ni kirimoh PM lah ni ah ha, musannaf Sarah tak wayak itu mai royak betul ni wayak betul alif lepas pada fastami' alif lepas pada al ain tu alif apa Oh kata dia bi qalbin nunittaukidil khatifati qalbi alifan fil waqti jadi nak wayak kelimahnya kelimah fi'il amar ha fastami' ha bermak istama yastami' dia si mak kata istami' kalau kita fastami' ha ni Lepas masuk Nung tawqid khafifah Bunyi Fastami'an ha, Fastami'an ha, Mana kalau nak wakah Tukar nung tawqid khafifah tu tukar Aka al-leh Fastami'an Sebab dia kata Biqalbi nuni tawqidi Baca tu dengan tukarkan akan nung tawqid Nung al-khafifati Sipak ha, ada nuni bukan sipak dan taukidi dah tu Dengan tukarkan nung tawqid Nung al-khafifat Nung takit dua kan Takilah Haa Fas tamih anna tu tak tu Nung takit takilah Ni tak nung takit khafifat Fas tamih an Haa Ayat salah tu Tukakan nung takit itu tukar akan Alifan Maafu'u ya kedua Bagi qalbi, tukar ke Alif tukar Fil waqfi Pada ketika waqqah Haa nak waqqah ni Fa misluza li ruslihi Fa tamih anna kamu kala benum Malikin, sebagaimana berkata oleh Muhammad yang benum Malik, ayat ay al Tiyathi ada popular kulasah. Ah, ha, dalam dalam kulasah mata al Tiyah dia tu. Ia kata di sana, wa abdilan ha bagdah fat hin alifa wakbang kamu takulu fi kifan kifah. Ah, dia mata al Tiyah. Wa abdilan ha dan tukar oleh mu akannya akan nun takik kalau pihak itu ba'da fathin ha, dia pada fath nun takik jatuh lepas pada fath tengok seperti ini ha, nun in ha, in jatuh lepas pada ain baghatah fastami'an ain baghatah dia tu jadi nun takik jatuh lepas pada fath tukar oleh mu akannya alifan tukar ke alif nah ha, tukar ke alif waqban pada waktu waqaf seperti kata kulu seperti mana bahawa agak kata pada kifan, ha, pada kifan agak kata kifah, ha, kif kifan ha, kifan mana kalau wakah kifah, ane wafsta niang, wakah fustaniang, b, aik klik mana, aik fustaniang, ma ulqiya ilaika minal al umuril latti tarfa'uka anil jahli. Hmm, jadi, ya. jadi tak kalah musanah da'wayat wajib atas tiap orang yang tu kena kenal sifat-sifat yang wajib bagi Allah juga yang jahit dan yang mustahil atas Allah ha, sobat tu juga wajib kita kena kenal segala sifat yang wajib bagi Rasul dan yang mustahil atas mereka itu juga yang harus bagi mereka itu Rasul tamian, maka dengar ulehmu Ah ha, wa mai perkataan Ustaz eh, tadi melembik nak menyempurnakan bait fastami'an maka dengar olehmu perhati olehmu ah ha, apa tu takedik ibarak kediapang bu fastami'an ma ulqiya ilaika ah ha, maknanya maka perhati dengar dengar olehmu akan barang yang dicampuk akannya barang kepada engkau itu jawab main-main ah -main. ha, perhati dengar akan barang yang dicampuk beri kepada engkau itu ga ma ulqiya ilaika minal umuri allati daripada perkara-perkara yang ma'rifatuha yang bermula kenalkannya kan al umuri allati itu bila akan kenal dia ialah tarfa'uka ha terjemah khabar ma'rifatu mubtada tarfa'u jumlah khabar jumlah tu pula silat allati ya'ni sifat bagi umuri ialah bayar bagi ma'ul qiah ha tu dia dengan dengar ulemu barang jadi dicampok beri barang kepada engkau. Nampak berarti? Dapa barang? Minal umurillati. Daripada pekala-pekala yang ma'rifat Tuhan yang bermula kenalkannya akan al-umurillati itu. Sarfaukan mengangkat ia-ia ma'rifat itu akan dikau. Angkat anil jahli. Mengangkat mana menghilang engkau daripada jahili. Karena anil menjawab dahan. Mengangkat daripada akadika dari mana menghilang akadika dari daripada jahil. Oh, dia kenal tak jahil dah lah. Tengok kepada kita, belum pada kita kenal. Oh, dulu aku tak tahu, ni baru tahu. Ha. Hilahlah jahil dulu. Oh Dulu aku tak tahu, sekejap gitu, sekejap gini, oh ni baru tahu. Ha, oh, hilahlah dah tak tahu dulu. Ha, kan. Sebab tu apa-apa dah kita kenal tu, hilahlah kejahilan. Ha, kena satu masalah hilal jahil satu masalah kena tiga masalah ha, masalah tiga kena tiga hilal jahil tiga apa? banyak kita kena tahu ha, jadi kalau kita tahu tak jadi jahil kita ni banyak ah oh banyak kita jahil dan kita belajar tahu so ha, hilal jahil so belajar siapa beratuh ribu oh kita hilal ribu kita hilal ha, apa itu lebih dulu kita tahu hmm, itu dia baik itulah dia huraian makna musannad kata uh, makna kata musannad fastami'a fastami'an ma ulqiya ilaika min al-umuri allati ma'rifatuha tarfa'u anil jahli wat taqlidi ha, hilang akan menghilang ia akan dikau daripada kejahilan dan daripada taklid ha, semata-mata pegang ikut orang lain fastami'an istima'a tadabbur itu ha, mafhum tula Ha fastami'an maka perhati dengar olehmu sebagai istima'a dabburin wa tafahhumin. Ha ya dengar tak serupa dengar tak perhati tak jadi. Masa dengar tak tuli. Ha anu awe ada kita tak perhati memang tapi tak masuk telinga. Kau demo cuma buka speaker memang nak kacat luar. Nah. Kita dia sini dengar tapi tak ada perhati nak menyolang-nolang. Lola. Jangan dengar dah. Dah pun. Haulah ada perhati. Haa Habis dia kata Yalah Eh Dengar dia merayak Gapa bunyi lola Laluan Dengar Dengar Gapa Aku tak ada perhati Haa Ini pun tu, itu lah. Pertanyaan dia mengajikan Orang dia bergerang gerang, gerang Dengar tak Dengar Tapi tak ada perhati Dia menulis Katong Haa Bapa dia tanya Gapa cari hubungan dok mana Tahu Haa Dia dengar Lagu itu dengar tak perhati ke, Kena dengar perhati ya. Haa nah. Atu istima' atadaburin wa tafahum. Dengar bahasa nak faham dia. Ha bahasa dengar nak reti. Atadabahum. Istima' atadaburin wa tadafahum. Fahwa habis Maka ialah itulah qauluhu fastami'an. Perkataan musannaf fastami'an ni wa in kana takmilatan walaupun adalah ia ia kauluhuni ni ni takmilatan ayil bait walaupun nak ke bait bahawa mufidul lima taqaddama ah tuqah bahawa maka iaitu yang ia memberi faedah akan barang telah dulu ia ah bagi faedah kelik ah tu mana first time abuker suruh perhati dengan sadadak mana sat ni habis ha, itulah selesai abid musannaf kita kata faqullu man kulifa syar'an wajaba alayhi ay'rifa ya ma wajaba lillahi wal ja'iza wal mumtana wa mithlu atama mithla ladza li rusulih fastami'a baik ah, ha ni masuk lain pula Il kullu man qalla da fi tawhidi imanuhu lam yakhlu min tardibi